І було йому мило в ній і затишно, хороше і привільно. А тоді ніхто не дорікав йому, що живе під чужою стріхою, хоч стріха та давно вже з'їлася зеленим мохом і в багатьох місцях протікала, як решето. А кити її були такі ж нерівні та похилені усі боки, як ще недавні господарів зуби. Тепер у Юхима в роті жодного нема. А слава Богу. Бо й за те, що ясна кутуляє, виказують, випоминають на кожній крихті. Коли вголос, коли мовчки, але завжди по-вовчому. Гірше не буде, говорить він сам з собою. А підшліпувачі очі востаннє обходять своє, не своє обійстя. Наштовхується. на Невеличкого вузлика, якого невістка зібрала йому в дорогу, обмацують заглузливою гіркотою. Гай-гай. Оце все, що нажив він за цілий рік. Хтось брязнув відрами, поруючись біля криниці, і до діда озивається та, до кого він так спрагло прислухався. Корба над його криницею придавлено стогонить. Наче заплакана шибка в осінню негоду. Юхим прислухається уважніше. Дивно. Він не впізнає. Хто ж це прийшов по воду? Такого ще ніколи не траплялося, щоб він за звуком корби та не вгадав, хто прийшов по воду. Голос корби – то голос і настрій того, хто її крутить. І вона то скрипуча, як злас викруха, то вересклива, як дівчук-підліток. А то балакуче, як усі лепетухи з усього кутка разом. Її тільки слухати треба вміти. І завжди впізнаєш, хто бере воду. Але з того тіння цього разу затихає, і діді хім так і не відгадує, хто ж питиме воду з його криниці. Певне, хтось чужий? Можливо, приїжджий, амо з іншого кутка хто прийшов. Приходять же аж з найдальшого. За річка навіть. Якби то він витягнув ще хоч одне відро. О, тоді неодмінно дід Юхи впізнав би, хто набрав і питиме сьогодні воду з його криниці. І він жадібно прислухається, чи не обізветься корба іще. Та ті сподівання йому в обличчя за паркану несподівано вдаряють сигнали автомашини. Ні, ні, тільки не це, тільки не зараз. Хоч би ще раз почути голос рідної криниці. Але, корбо мовчить. а натомість кричить невістка. А ви чого не збираєтесь? Он уже трубить. Які в нього збори? Що йому збирати? Від цього трубіння він, он і думок неспроможний, зібрати докупи. Він розгублюється зовсім, не знає, за що хапатися. Руки тремтять, костур котиться зі східців, а сльозаві очі заволокує пекучий гіркий туман. Дід Югим поривається схопитися, але, забувши, що без костура не може ступити й кроку, хитається і мало не падає навзнак. Невістка спритно підхоплює його і крізь зуби роздратовано цідить. «От наказання!» А тим часом все синя, як зимове небо Волга, щоб дід не трудився йти далеко до неї назустріч, тихо і плавно підкочує аж до самого Ганку, до самого діда. Але він вже нічого того не бачить, він тільки беззвучно схлипує, схлипує і схлипує, аж заходиться весь, а невізка цідить крізь зуби, от наказання. Гаряче ж, як жар, сльози стікають з вицвілих очей на невіщену сукню, на дверці синюю, осінньої, як зимове небо воле. На зацементоване подвір'я, таке рівне, таке чисте, хоч кашу на ньому варить. Проте ні металеві дверці, ні шовкова сукня невіщена, ані сирий цемент не горить від тих жарин. Та й дідовій Юхему теж не жарко. Його трусить. Без трусить крижана пропасниця. Він не помічає, не бачить, як опиняється далеко за селом. На дорозі чужий йому город. А в селі? А в тому селі, який він залишив назавжди, на його вулиці, біля його криниці, зійшлися дві жінки. Одна з них повнощолка, Купрата та молодиця, з глибини воду і силкуючись перекричати голосисту Корбу, горлала до іншої, такої ж виповненої з усіх боків сусідки. — Бачили он, діда Юхима повезли, як пана, у Волзі. — А чи не на весілля до внука повезли часом? — А вже ж на весілля, — переселював Корбу дуже жіночий голос. Одом хроніків дітки спровадили, батечка. 1960 рік. Жити, жити, жити, жити. Академічна білизна...